У цій країні завжди будь-яка найблагіша ідея, лише елемент чиєїсь політики, призначений для забезпечення інтересів конкретних людей. І не мало значення, за великим рахунком, у якому напрямку рухатися. Кожен, у кого ще не закисли мізки, добре розумів, що черговий похід вильняться насамперед у суспільні негаразди, стрибки цін, інфляцію та бездарні реформи, які вестимуть до безробіття, а явище з назвою корупція, набуде нових форм, придатних для існування у новому, тепер уже справді європейському суспільстві. В Європі також розгублено розводили руками претендент, налаштований, як ніколи рішуче, начебто формально виконував вимоги, проти реальних змін не відчувалося. Поставала перспектива прийняти передчасне рішення, яке внесе безлад у відлагоджену систему, або ж навпаки втратити момент і віддати цю країну під вплив Сходу, який також не в часу у нових спробах притягти на власний бік державу з величезною територією, та ще не зовсім знищеним економічним ресурсом. Європейські функціонери розгублено дискутували не в змозі сформувати бодай якесь спільне та виважене рішення. Для місцевих політиків шляху назад тепер не було, адже в новому ще недосягнутому. Устрої вже роздали останні портфелі своїм, догризали горлянки останнім опонентам, допроектували останні механізми розподілу поки що неіснуючих існуючих благ, які обіцяла перемога. Пілот летів трасою у бік південно-західного кордону і до зустрічі в Бертоні Залишалося неповних дві години. Час спливав надто швидко. Що вони замислили? Чому тягнуть? Як ще пояснити цим людям, що навіть не поворухнеться, якщо не дотримують обіцянок? Зрештою машина сповільнила хит, і Рауль, відстеживши щось на моніторі, якого Богдан зараз не бачив, Промовив кілька слів. «Зараз говоритимеш, – переклав Петро, – за дві хвилини. Куди говоритиму? Телефон де? За допомогою ноута. Там мікрофон є внутрішній і динамік», – так він сказав. Вони що, знущаються? У Богдана мало не відняло мову. «Хочуть, щоб я говорив з жінкою, – якої, можливо, більше ніколи не побачу при них, і все перекладатиметься. Та й діть ви! Послухай, ти вже дістав, якщо чесно, не витримав Петро. Зовсім дах знесло. Я розумію, що місяць такого екстриму важко витримати, але головою трошки думай. Нам давно звідси валити треба. Незрозуміло, яким дивом тримаємось. Ще трохи, і у них терпець увірветься, побачиш. А без цих мавп нам не вибратись. Прошу тебе, припини. Дон Маріо вже смикав свого перекладача, так що говорити далі українською Петро не міг і перейшов на іспанську, аби пояснити суть припалки». Обличчя патрона геть зовсім скривилося, та не встиг він набрати в груди повітря, як Рауль, випередивши його, рішуче посунув ноутбук на коліна полоненого і визвірився не менш агресивно. Він каже, що іншої можливості у тебе не буде, як бажаєш, Богдан сам не впізнав свого голосу. «Ти чуєш мене?» «Це я. Опізнала?» «Скажи, що опізнала. Я живий, брехня усе це. Ну, відгукнися». «Чую, чую!» Інтонації Яни вразили його. Голос тремтів та переривався. «Щось заважало коханій дихати» від фрази виходили швидкими та короткими. Відчувала, що вона ледь володіє собою. Чую, я знала, чекала, коли ти задзвониш. Боже, як же я чекала кожного дня. Думав, ти вже поховала мене. Навіть і не збиралася. Там же казали три тижні тому, а ми іще розмовляли. Отже, не могло такого бути. Я знала, що ти не дасися їм. Не дамся, не переживай. Зрештою, йому таки вдалося зібратися з думками. Послухаю уважно. У нас лишень кілька хвилин. Усе буде добре. Але якийсь час я не зможу дзвонити. Та сподіваюся недовго. Я буду далеко. Бережи себе, земля велика. Але ж ми не заугубимося, є інтернет. Ти знаєш, де мене шукати. Знаєш, як я про себе напишу. Будь розумна та обережна. Яно, послухай мене. Ні, це ти послухай, перебила вона. Я, ти мусиш це знати. Коли повідомили в усіх новинах, я уявила, що повинна відчувати таку мить твоя мама. І я поїхала розповісти їй, що ти живий, розумієш, що говорила з тобою востаннє зовсім недавно. Не мусила я зробити для тебе те, що могла. Ну, мусила. Хоча би щось. Тим паче уявляла, як її знайти. Тільки не встигла. Вона одразу потрапила у лікарню. Після того, як оце передали по тебе. Серцевий напад. А зараз, Богдане, годину тому вона померла. Ти мусиш це знати. Однаково ж, оголосять, то краще від мене. Тримайся, прошуте. Долоня Дельбоски рішуче схопилася за кришку ноутбука, а Рауль стукав пальцем по тому місці лівої руки, де мав би знаходитися годинник. Петро ж замовк і принишк. Не кожен зможе холоднокровно говорити, спостерігаючи за реакцією людини, котрі щойно повідомили про смерть матері. Я бачив, ти ще не встиг, наче ні до кого промовив Богдан. Я точно бачив. мовчи, не перекладай. Якщо хоч слово бовкнеш, Дістану тебе хоч би де був. До кого ти говориш? Лунав зляканий голос Яни. Хто там з тобою? Скажи ще бодай щось. Попрощайся зі мною, будь ласка. Це треба пережити. І не зникни, прошу тебе, не пропади, інакше я просто не зможу. Не пропаду, щось велике перекривало йому горло. Доводилося робити часті ковтальні рухи, інакше говорити ставало неможливо. Ми обов'язково зустрінемось, тільки чекай. Дон Маріо не без зусиль пересунув комп'ютер на коліна до Рауля. Розмову було скінчено, і сльоза, перелившись за край нижнього повіка, таки покотилася Боббогданові щаці. Знову залунала іспанська. Петру щось белькотів, а патрон підозріло переводив погляд з одного на іншого. Хорхе Завернувши на перехресті, сильно вдавив педаль. Дороги залишалося ще досить. З годину їхали мовчки. Складалося враження, що Богдан перебуває в іншому вимірі. Його міміка вимкнулася, а погляд розсіявся. Груди дихало, тіло трималося вертикально, проте в голові Варилося таке, що вона тріщала, і самому здавалося, зараз не витримає і репне. Не тільки смерть матері спричинила такий стан Богдана. Він залишав тут людей не менш дорогих, невідомо, чи вдалося Дарині вивезти тераса до Італії, або ж сховати яким іншим побитом. Та чи можна оберегти підлітка від небезпек? Юнак, який бажає жити, Нездатний сидіти, наче миша, Заховавшись в щілину, Навіть якщо знатиме, Що може бути скривджений Через гріхи батька. А Яна? Рано чи пізно дістануться і до неї. Жінка, що кохає, Також не зможе відгородитися від того, хто засів у серці. вихід. Як жити у безпеці з такими думками? Кожного дня уявляти, що над ними нависла небезпека, і найменший контакт із дорогими тобі людьми може стати причиною їхніх страждань? Думки важкі начертуть, Ростеклися у вимученій голові і, здавалося, лежали десь на дні черепної коробки, розпираючи кістки при кожному повороті машини. Машини, котра несла його, наче плід за течією на шляху до останнього порогу. Як вдасться перейти його, винесе у море, як обіцяють, Тихе та спокійне. У таборі Дельбоски ситуація поступово налагоджувалася. Один за одним відзвітували помічники. Операція вступила у завершальну фазу. І найважливіший елемент її також ось, -ось мав стати на своє місце. До зустрічі у Бертоні залишалося година сорок. Останнім озвався Батістон. Виконавши всі запобіжні заходи, він рухався паралельним курсом, виконуючи роль страховки, готовий будь-якої хвилини наново вступити у гру. Петро мовчав, спостерігаючи, як механізм починає діяти, адже розумів все, про що говорять постійне відчуття стосаєш свідком занадто великої кількості чужих таємниць, поступово принишкло десь у душі таким собі драглистим згустком. Тепер, приречений до кінця життя, працювати на цього мафіозі, питаючи дозволу на рахунок кожного свого кроку. Це у кращому випадку. У гіршому – є нагода невдовзі опинитися десь у посадці з проламаною головою. Навіщо тягти через кордон зайвий баласт? Який зиск із нього, коли найцінніше, вже буде на шляху до Південної Америки? Швидше за все так і станеться, адже у розмовах конкістадорів звучала виключно тема переправляння на той бік Погдана, і жодним словом не обмовилися про нього. Дременути просто зараз. Але як це зробити на повному ходу? Вони миттєво зупиняться і схоплять ще, поки його тіло котитиметься по снігу. А швидше хорха хевстине хапнути за плече, щойно відчиняться дверцята. Потім кінець, безперечно. Тоді чекати зупинки. Хоч буде можливість побігати. Тільки от куди бігти? Та авантюрні плани, як і гіркі роздуми, баліюки, перебили різко і несподівано. Заговорив Богдан. От і все. Розв'язка настане просто зараз. За вікнами ліс. Отже, негайно. Чому він дурний, меле? Ну, звісно, за місяць розумом змалів, але до чого тут Петро чим завинув, чого має за чужі проблеми гинути. Богдан говорив рідко й рішуче, повернувши обличчя безпосередньо до Дельбоски і тисячи пальцем у груди за його ж манерою. Погляд до Намаріо автоматично зупинився на перекладачеві, не даючи часу на роздуми. «Що говорити?» «Чого мовчиш?» – не зрозумів Богдан. «Перекладай. Він хоче знати, що я кажу». Іншою рукою Богдан схопив за плече Хорхе, заважаючи їхати. Це виглядало більш, ніж переконливо, і вимагало зупинки. Здається, врятований з'їхав з глузду. Патрон кивнув головою, і машина з'їхала на узбіччя. «Ну, – він каже, – почав Петро, не відчуваючи власного голосу, – що не хоче їхати до Аргентини. Бажає, щоб ви його відпустили просто зараз. Сказати ж усе повністю на думку Петра – означало прискорити власний кінець. Штовхнувши його, Богдан, як міг, заговорив англійською. Від хвилювання не надто знана мова спотворювалася, проте основний зміст сказаного доходив до аргентинців. Він хоче віддати дублон і лишитися тут. Я добре зрозумів, що означає Віддати. «Яким чином?» «Не знаю», – опустив очі Петро. «Сказав, просто віддасть. І просить, щоб його відпустили». «То запитай. Якщо він згодний, – тлумачив Богдан, – то дублон за півгодини буде у нього в руках. І тоді нехай робить з ним, що забажає, а мене відпустить. Я більше не хочу нікуди їхати». Хочу залишитись. Що тут думати? Йому ж простіше. біса мене через кордони і митниці тягти. Навіщо ризикувати? Кістки пращура маєш, забрав монету і вали до своєї Аргентини. Зіщулившись, Петро молов язиком. Нерозуміння відбилося, на обличчі латиноамериканця, який упродовж недовго протетісного контакту з далекою країною вже звик до різного роду дивацтву. Зараз довелося стикнутися з новим, таким непередбачуваним, що це заводило у глухий кут. Досі його заручником рухав страх за власне життя, Добра рушійна сила, котра діли у потрібному напрямку. Тепер щось сталося. Плани Богдана несподівано змінилися. Від думок про це справжня лють починала скипати десь у грудях Дона Маріо, і це знаходило відбиток у виразі обличчя та погляді. Яка причина цих змін? Чи не ляпнув бува Педро, несвідомо чи навмисно щось непотрібне, а, можливо, бранець по-своєму прогнозував подальші перспективи після повороту подій, пов'язаних із ним Україні. «Побачимо скрижаними інтонаціями», – відповів Дон Маріо. «Спочатку потрібно оглянути дублон». Якщо він справжній, я іншого однаково не маю. Невесело посміхнувся Богдан. Тільки той, за який вів мову. Тож і у цьому випадку тягти мене на протилежну півколю сенсу ніякого. Хоч на частини розберіть, дублон у мене лише один. Його і віддам. То що? Не розумію причини ваших вагань. Ситуація, коли не він керує обставинами, була неприродною для цього приземкуватого потужного чоловіка. Гаразд, промовив патрон. Яким чином можна його отримати? Погляд Делбоски ковзнув по монітору на колінах Рауля. До зустрічі в Бертоні залишалося півтори години, а цей божевільний вимагав змінити плани повернутися до найближчого міста, котре лишилося позаду, адже саме там був захований дублон. Схоже, його мали задорня Бертон не чекатиме. Отже, повторно обрати шлях, від якого відмовилася, швидше за все потім не вдасться. Дельбоска розумів, що йде на поводу у людини, яку не має реальної змоги налякати, а тепер, як з'ясувалося, і заохотити. Виглядало так, наче життя для Бохтана несподівано втратило сенс. І сталося це через розмову з жінкою. Там причина. Лише там. Час спливав. І годі було починати кусати лікті. Запакувати бранця і безпечно переправити через кордони неможливо. Змусити говорити також. Ситуація поступово виходила з-під контролю і спонукала до незапланованих рішень. Якщо здуриш, власними руками за душу Тихо та люто промовив Дон Маріо. Потім знайду ту жінку, з якою говорив. Тремтячими губами Петро передавав погрози, та Богдан не дослухав. «Не здорю, немає сенсу, хочу лишитись. Буде вам дублон, поїхали!» Під скажену лайку Дельбоски, яка не підлягала жодному перекладу, пілот розвернувся, майже на місці, і погнав у зворотному напрямку. Патрон вів мову Бертоні щодо зміни планів, обіцяючи спростити його завдання за ті самі гроші і розуміючи, що робить зараз те саме, що п'ять хвилин тому, цей навіжений Богдан. На узбіччю розверталася ще одна машина. Перечуваючи небезпеку, Дієго волів тепер бути якомога ближче до свого патрона. До міської смуги доїхали за сорок хвилин, і, увімкнувши навігатор, Хорхе швидко знайшов центральну площу. Так вимагав полонений. Батістон зупинився майже поруч на майданчику для паркування. Богдан уважно обдивлявся навколо. «Де?» – погано стримуючи людь, – запитав Дон Маріо. «Бачу, ти тут уперше». «Справді», – згодився Богдан, – «втім, для вас це не має значення». «Зараз я скажу, де, але перед цим відпустіть Петра. Можливо, заволодівши дублоном, ви не дотримуєте обіцянок і вб'єте мене. Не хочу, щоб постраждала «Бодай ще одна невинна людина. Відпустіть, нехай йде. Навіщо він вам тепер? До будь-якого міста доїдете за навігатором, а на митниці або в аеропорту англійською вистачить із головою. Для чого його тримати? Та й мені більше гарантій. Як його відпускаєте, то, може, і мене не заб'єте». Здавалося, з такою старанністю Петро ще не перекладав жодного разу, а от у грудях, де Лібоскі, закипало. Хорхе зрозумів його без слів за одним лише поглядом. Маленький фокус, і Батістон отримав знак. Хоч Дон Маріо і без цього не сумнівався, що варто лише Педро вийти, і Дієго непомітно рушить слідом. Отже, їхній гід нікуди не подінеться. Нехай. Серце Петрове замерло. Що далі? Увесь вигляд Богдана свідчив, що той справді тут уперше ніякого дублона в нього немає. Хоч би відчинили двері. Він зникне так швидко, що й не щується. За кордону більше не хотілося. Вже скуштував, вистачить. Раптово згадалася Аргентина. Гори над океаном, чисті вулиці міста і живі гроші в кишенях. Тепер усе це виглядало, наче гра у карти. Велика ризикована гра. Перші ставки, як завжди, вдалі. А потім затягує глибше і глибше. У бажанні вискочити, ризикуєш ще більше. Згадалася історія Альваро дель Боскі: женеся за благами, а в результаті втрачаєш життя. Люди та машини снували вулицями у власних турботах навіть не здогадуючись про його проблеми, які дістали реальну нагоду скінчитися як найневдаліше. Свої люди, нехай не цивілізовані, проте свої, до них таких, як сам, хотілось понад усе. Плести в цій мурашиній течії, рахувати копійки і знати, що завтра, Принаймні зійде сонце, нехай не над океаном, просто в якомусь підворітті, або над засіяними ріпаком полями. Зараз він згодний був сапати буряк, аби тільки вислизнути з-під ковпака цього сивого і дебелого павучиська, зовні схожого на бугая під час кориди. «Відчиніть двері!» – попросив Богдан. «Інакше не віддам. Я ж не повний дурень. Розумію, що голову скрутите, якщо не дотримую. Скажи, щоб відпустив. Скажи ще раз». Дивлячись в очі Богданові, Петро стискав пальцями спинку сидіння. «Якщо мені дадуть піти...» то потім і тебе відпустять. А хочеш, я зроблю все, що тобі потрібно. Скажи тільки». Та полонений без цих волань знав, що робить. Без тіні вагання та остраху він дивився в очі латиноамериканця, який навіть тут, на протилежному боці півкулі, почувався впевненіше, Аніж, будь хто з перехожих, котрі так несподівано стали об'єктами Петрової заздрости та любові, дивився і чекав. Відчини, наказав Дель нехай іде, якщо бажає, звісно. Хорхе одразу ж клацнув кнопкою, і дверцята прочинилися. Петро здригнувся. І, ніби не вірячи, озирнувся на патрона. Замість вискочити і побігти. Ну, йди, промовив той. Ти ж хотів? Я не виганяю, сам кажеш, земляк просить. Чого сидиш, не зрозумів Богдан. Якого біса вели? Знайдеш її, розумієш, про кого я? Скажеш, прошу вибачення, що не зміг. Нехай буде щасливою. І сина знайди, нехай дружить із головою та згадує мене. Хоч іноді, все, давай. Та Петро лише нерішуче взявся за ручку дверцят, ніби заклякнувши. Чого ти застряг? Не знаю, вичевив той. Він каже йти, якщо бажаю, що сам не виганяє, пускає, бо ти так закомандував. Не зрозумів. У Богдана перехопило подих. Що, передумав? Ти визначайся, друже? Немає в мене часу на агітацію. А куди йти далі, миворив той? Які у мене тут перспективи? Там хоч яке ж життя побачив, тут що? Майже Європа, знущався Богдан, котрого нудило від вагань земляка. Ще пару днів. Нас хоч до Японії приєднай, однаково у гімні сидимо, будемо сидіти. Годі, набридло, підвів риску Богдан. Я віддаю і йду. А ти як бажаєш? Дивися, щоб ці бандюки потім справді в'язи не скрутили. Що тут, що там, однаково під бандюками. А ще Шевченко казав, що свій український пан у сто разів за чужого гірший.